demokráciának, a helyi demokráciának a kérdéséhez fog kötődni. Tehát teleházaknak vagy egyik <gül> atya, atya tulajdonképpen, ugye? mondani. Igen, de hát egy mindenképpen a témában egy mélyen elkötelezett valaki vagy, és hát van egy érdekes dolog, amit ugye olvastam rólad, ez a hálózaton kívüli életnek a kérdésével a fiaddal csináltok egy, egy, egy kísérlet? Minek lehet ezt nevezni? Hát kísérletnek azért nem, mert, mert végülis mihez kísérlet? Nem, egy próbálkozás, egy kaland ö, arra, hogy, hogy lehet-e teljesen hálózaton kívül élni, mm -hmm. és, és ezt megélni, és ezt ennek a, a, a tapasztalatait továbbadni. Ezt úgy értitek, ugye az angol szó az Of Breed, igen. Tehát magyarul a hálózatról esetleg ha. azt gondoljuk, hogy a hálózat, mint a nem, internetes hálózat. Nem, nem társadalmi kérjük. hálózat, hanem műszaki, tehát elektromos hálózat, okay. uh, uh -huh. gázhálózat. Uh -huh. uh, Leszagadni a drótról igen, igen, Igen, igen. Meg, meg itt nem is csak a drótról, hanem azoktól a rendszerekről és azokról a, a számlákról, amelyeket fizetni uh -huh. hát kell. Ez egy nagyon fontos és izgalmas kérdés. És hát tulajdonképpen egy mostani témád, ami miatt Péter Fiferi is hétfőn találkozott veletek, az a Virtuális Világfalú 3D-ben. Úgyhogy ezen a ponton, hogy 3D a hallgató, mondjuk nem fogjuk ebben a témában nagyon mélyen belevinni, mert nem lehet bemutatni ugye a rádióban, ezt egy tipikusan látni kellene, Igen. de az okát és az értelmét azért körüljárhatjuk. Kezdjük akkor ezzel? Kezdjük ezzel, mert ez a legfrissebb. Minden út, minden összefügg minden el. Tehát a, a három, a virtuális világfalu az <coughs> lényegében arról szól, hogy... A, a helyi fejlesztések területén nagyon sok Magyarországról beszélünk, de külföldön, és nagyon sok innováció, jó gyakorlat halmozódik föl, és tulajdonképpen a helyi gazdasági társadalmi fejlődésnek az egyik motorja az, hogy valahol valami jó dolgot csinálnak, az, az megismerhető, azt átveszik, átalakítják, és a saját helyzetre alkalmazzák. Magyarországon ez a motor, tehát a, a helyi fejlesztésnek, vagy akár az egész közigazgatásnak ez a gyakorlat meg Mentén. A jó gyakorlat mentén történő fejlesztése, mint motor, mint a fejlesztés motorja intézményes módon nincs meg. Ez a fejlett országokban száz éves múltra tekint vissza, itt elsősorban Amerikára gondolok, ahol az önkormányzatok szövetsége 2014-ben volt száz éves, és gyakorlatilag szinte kezdettől fogva ezt a fajta tapasztalatátadást, most azt mondanám tudásmenedzsment, ezt alkalmazza. Ez egy, ez egy működési kultúraként jelenik meg? Tehát, hogy mondjam, ha próbáljunk konkrét példát evet. hozni erre. Ez, És ez majd akkor itt kicsit bele úgy meg, nél, Ez úgy jelent meg, mint fejlesztési eszköz, tehát a jó gyakorlatok módszeres átadása, hogy van egy gyűjtőhely, ez lehet egy állami, lehet uh -huh. egy önkormányzati szolgáltatás, aki, aki vizsgálja ezeket a jó gyakorlatokat, beküldik a, ezeknek a tapasztalatokat. a dokumentumát. Mondjuk, majd... egy, mondjuk egy jó gyakorlatot, ami ebben a körbe számít, gyakor, egészen praktikus. Valami. Hát, hogy például egy kicsi település, akinek, akit a világ nem ismer, készít egy olyan, olyan település marketing programot, uh -huh. akciót, ami mondjuk kicsi települési léptékben, nem szokás, nem ismerik. Uh -huh. és, és, és kitalál egy, egy, egy maga körül egy, egy legendát, vagy egy, egy, tehát valami köré fölépíti saját uh -huh. magát, úgymond, és és ettől, ettől érdekessé válik, uh -huh. termel valamit, kitálom olyan kézműves terméket, uh -huh. vagy olyan termelési ágat, ami viszonylag ritka, uh -huh. és arra felépít egy mondjuk a kocsonya körül, vagy a lecsó uh -huh. körül, vagy a uh -huh. kolbász körül, vagy bármi uh -huh. körül, ami, ami persze önmagában véve nem áll meg, de elindítója le. Lehet. az érdeklődni, mm -hmm. és akkor rá lehet fűzni sok minden egyebet, ami, ami vonzerő lehet. Tehát egy ilyen, ez, ez egy elég, elég tipikus, mm -hmm. ez a, hogy, hogy adják el magukat a települések. Vagy a helyi gazdaság mm -hmm. a különböző módjai, <coughs> vagy a közösségi megoldások, közszolgáltatások, közösségi mm -hmm. szervezése, ez, a, ez az oktatást a szociális mm -hmm. ellátáson keresztül, bármi lehet, vagy rendszerek, tehát nulla, nulla villanyszámlát tudnak produkálni az intézmény. Uh -huh. Ezekre nagyon jó gyakorlatok van, és nagyon sok, tehát ezres nagyságrendben vannak ilyenek. Való, igaz. Van egy műsorinket, volt tíz éven keresztül a nagyvárosi dilámánk, és ott az egyik műsorban előkerült egy német város, ahol aminek a hasonló példája volt, Igen, hogy valóban az áramot a köz, közszolgáltatásoknak az áramellátását, azt ottani bió, gáz, stb. valamiben. A költségek szinte nullára lehet ülni, És igen. valóban egy olyan gyönyörűen földolgozott, prospektusként, Dokumentáció, dokumentációként mutatták be, ami, amit nagyon, bárkinek a lehet adni. Na, de, de ahhoz, hogy ez, ez a jó gyakorlat, a tapasztalat, uh -huh. ez termékké váljon, tehát uh -huh. szellemi termékké váljon, annak nagyon sok feltétele uh -huh. van. Egyrészt ezt a szellemi terméket meg kell venni, mert ez valakié. Uh -huh. Ezt a tudást magát termékékkel formálni, uh -huh. és ezt kínálni kell egy termékpiacon uh -huh. elérhetővé kell tenni. Uh -huh. Ráadásul segítséget kell az értelmezéshez adni, az adaptációhoz adni, a megszervezéshez adni, ami a banktól kezdve építészeti uh -huh. tanácsadás, bármi uh -huh. lehet. Tehát ez tulajdonképpen egy iz, üzem, egy idézőjelben, egy ilyen szellemi műhely kell, hogy legyen, amit a, azok, akik keresik ezeket, a, akik megoldásokat keresnek, az igénybe vedik Na most <coughs> a, Magyarország ott tart, hogy ezek a, ez a tapasztalat, ez a tudás össze van gyűjtve. Tehát vannak olyan adatbázisok, amelyikre egyébként ez a Virtuális Világfalú is épül, ahol ez össze van gyűjtve. De nincsen minősítve, nincs értékelve. Tehát mm -hmm. az, hogy az, amit egyszer valaki bejelentett egy jó gyakorlat, az tényleg fönnmaradt, tehát mm -hmm. tényleg fenntartható, tényleg olyan jók a tapasztalatok, hosszabb távol. De erre mondjuk az önkormányzatoknak már van valami Ö, hogy mondjam, egy előírt mód, ami mi ezt Nincs pillanatnyilag. Ez próbálkozások voltak uh -huh. évtizedek óta, eh, a, talán a települési önkormányzatok szövetsége ment a legmesszebb uh -huh. ezen a területen, és évről évre ezeket gyűjti, de ott is még erre egyfajta szolgáltatás nem épült föl. Uh -huh. Tehát ezek megismerhetők, de, de, de segítség ahhoz, hogy hogy lehet átvinni egyik erről a másikra uh -huh. ez már nincs. Na most ez a virtuális világfaló abból indul ki, hogy csináljunk egy olyan platformot, és ez egy virtuális valóság rendszer, tehát ahova uh -huh. mondjuk így, így a avatárokkal, hát ez azért elég ismert már ez a fogalom, uh -huh. tehát az embernek, a embert megszemélyésítő figura, aki az ő nevében ott a mászkál megbeszél, az az én beszélek a számítógépen mögött, de, de rajta keresztül fordulok más emberekhez, akik ugyanúgy jönnek be abba a térbe. Tehát képzeljünk el egy export Uh -huh. a virtuális valóságban, ha ugyanolyan is standok vannak, mint egy igazi uh -huh. expon, de ott <gül> föl tudnak a dolgok éledni. Tehát öm, olyan értelemben, hogyha mondjuk van egy asztal és egy prospektusra rámutatok és én azt meg akarom nézni, akkor azt abban a pillanatban a számítógépemre le tudom uh -huh. tölteni, ha érdekel. Tehát magyarul elvettem a prospektust. Uh -huh. Vagy a pult másik oldalán ül egy másik avatár, aki mögött ül a számítógépen, otthon akár mennyi kis faluba uh -huh. ö, ö, egy ember, aki aki valami jót e, tud nekem mm. mondani, akkor aval lehet tudok kezdeni beszélgetni. De, én, de lehet egy csoport, lehet száz ember, lehet akár ezer ember is egyszerre, mm. ami mondjuk egy skype-on vagy hagyományos ilyen, ter, ilyen eszközökön már nem oldható meg. Mm. Tehát itt lehet tanácsadást, lehet oktatást, lehet tájékoztatást, bemutatót, ö, ö, mindenféle ilyesmiket csinál. Uh, ugye benne van egy bizonyos szkep szkepszis a három jogos. vel kapcsolatban, Igen. mert... Ma már, én ezt úgy érzem, én ugye napi szinten ugye, foglalkozom, hogy mintha ez ma már szinte elavultá vált volna. Tehát ez az előző, nem tudom én, tíz évnek volt a, ezé, a, a nagy gondolata, de ma sokkal inkább elég laposak a, a felületek, ugye, amiken kommunikálunk a számítógépek, mostanában az, hogy a legtöbben mobilon kommunikálnak. De ahogy mondod, Azért érzek benne Aha. valamit, hogy, hogy ha valami nagyon nagy tömegű és izé, akkor bizony listákban és izékben bányászni, és, és utána hát ez és is szűrni, a... stb. Tehát, tehát vannak nagyon komoly nehézségek az adatkezeléssel. Úgy szokták Ilyen. mondani a 3D-nek a nagy különbséget mm. a 2D-hez képest, tehát ha nézek egy weboldalt. Igen. Mondjuk, hogy én nézek egy weboldalt, akkor fogalmam sincs arról, hogy abban a pillanatban Mi a azt az. Nem, hanem azt az oldalt kinézi még. Aha. pedig lehetünk huszon, lehetünk százan, lehetünk ezren, akinek az érdeklődése ugyanaz. És akkor azok meg ott megjelenik. Tehát akkor ez egy, ez egy érdeklődő közösség. Uh -huh. És milyen töbletet ad az a rendszer, uh -huh. amelyik ezt a közösséget, az uh -huh. ugyanazon téma iránt egy időben érdeklődőket képes közösségé szervezni, uh -huh. nem szükséges, tehát ez nem egy kényszer, uh -huh. de miért ne tudnám megkérdezni mondjuk Ausztráliából uh -huh. ugyanazt a dolgot néző valakit, hogy őt ez miért érdekli? Uh -huh. hogy és esetleg mi egymásnak is tudunk annak kapcsán mondani valamit. Uh -huh. Például azt mondom neki, hogy szerintem ez egy hülyeség. Uh -huh. Azt mondja, nem, nem, nem, mert nálunk meg így, meg így van. Uh -huh. Tehát ez a többlet, igen, ez igen. semmilyen más rendszer pillanatnyilag uh -huh. nem tudja produkálni, csak ez a fajta 3D, uh -huh. mert hogyha én oda bejelentkezem, ha én láthatóvá teszem magam, akkor ő fogja látni, hogy na, ezt Magyarországról valaki uh -huh. nézi. Uh -huh. Tehát, de ez csak egy olyan dolog, ami, ami, ami nagyon alapjaiban különbözheti meg a 2D-t, Na, tehát egy ilyen, ilyen felületet készítünk a legjobb jó gyakorlatoknak. Tehát mert ugye említettem, hogy egyik probléma ma az, hogy nincsenek minősítve igazán mindaz, amit jó gyakorlatnak mondunk. Tehát a helyi fejlesztés legjobb gyakorlatait produkáló önkormányzatok álltak össze, hogy ők elkezdenek egy ilyet építeni. Uh -huh. Most van egynek egy nagyon érdekes további lépés, és ezért is hívjuk virtuális falunak. Világfalunak. Azért, mert <coughs> itt arra is mód van, hogy ne csak egy expon mutassuk be azt, hogy, hogy na nálunk egy, mit tudom, én mondok egy példát pári kis kistelepülés és szociális szövetkezet csinált egy akvapóniás rendszert, ami önmagába véve is egy nóvum, mm. tehát egy ilyen mezőgazdasági termelési rendszer, ahol a hal mm. ürüléke, mint, mint trágya működik, stb. Ezt azért nehéz elmesélni. Uh -huh. Tehát ezt meg lehet mutatni három d Nem tud uh -huh. mindenki elmenni. Videókon is meg lehet persze mutatni, de akkor ahhoz meg nem lehet hozzáfűzni magyarázatot egy olyan részéről, aki ott uh -huh. van, és ott elmondja, és megmutatja, hogy itt, itt úszkálnak a halak, innen mi, hova megy, hogy csorog a víz, és így tovább. Tehát <coughs> Ez a, ez a rendszer arra is alkalmas, hogy ne csak egy szerűen mutassuk be, hanem képzeljünk el egy, egy ilyen expo kiállító helyet, ahol egyszer csak van egy ajtó, és oda én belépek, és azon keresztül kilépek oda arra a településre, amelyik meg van csinálva 3D-be, és ott helyben mm. megmutatja, hogy hogy néz ki egy sátor, mm. hogy néz ki egy szárító, mm. hogy ez mit jelent, hogy néz ki egy kis bolt, egy szociális bolt, vagy hogy ki néz ki az a szekrénya, hogy most, hogyha városokban, egy, ahol a hajléktalanoknak Hagy, hagynak élelmiszer. Ennek a 3D-sítése, ezeknek a dolgoknak, ez, ez ma, ma már egy viszonylag könnyű dolog. Ugye, régen ez egy ilyen Nagyon hálás mert nem is gondol, Nem is gondoltam kül. ezért a kérdésre, nagyon hálás vagyok, mert nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan el fogunk jutni még egy ötlethez. Ez a 3D-építés, ez e, leegyszerűsíthető olyan szintre, ahogy a gyerekek legóznak. Uh -huh. Tehát van egy készlet, Fölemel egy elemet, és oda teszi a helyére. Csinál egy négyzet, egy, egy, egy kockát, és a kockának a felületeire rátesz olyan mintázatokat, uh -huh. amit ki tud egy, uh -huh. egy ilyen drag drop. Tehát felveszem, uh -huh. leteszem módszerel, ezt a szint vagy a mintázatot uh -huh. oda teszi. Fényképek alapján meg lehet csinálni, úgy lehet tagolni, meg tudja uh -huh. osztani a, a formákat, és így tovább. Tehát ez egy szinte játék. És ezért... Kitaláltunk egy olyat, hogy megpróbálkozunk azzal, hogy a leghátrányosabb településeken a leghátrányosabb gyerekeket, cigánygyerekeket uh -huh, uh -huh. megtanítunk közösségi hozzáférési helyeken, és akkor itt lehet a teleházra uh -huh. kapcsolódni. Igen, igen, igen, igen. Erre az építkezésre, uh -huh. és, és ha ez a program kiteljesedik, akkor ők a saját falujukat meg tudják építeni. Uh -huh. Ők maguk uh -huh. megtanulnak közben egy szakmát, uh -huh. ugyanis a 3D építkezés az egy hatalmas uh, uh, uh, igény, uh, igény jelent majd nem sokára. Illetve uh -huh. hát már most is, mert uh -huh. már építik a városoknak uh -huh. a, a uh, 3D-s másait, uh -huh. ahova majd el tudnak helyezni uh -huh. mindenféle tevékenységeket. Igen, ezt látni, lehet látni. Igen, a játékokban ez természetesen megvan. De ott, ott Há, már van az egy, az azért van a hogy mert a játékoknál ez egy rendkívül ö, hosszadalmas és nagyon igényes programozási feladat. Ma már ö, az, az a rendszer, amiben ezt készül, ez a in közigazgatási innovációk virtuális csarnoka, ez maga a rendszer tartalmaz egy, egy építő szerszámkészletet. Uh -huh, uh -huh. Tehát van neki egy olyan tere... Ahova be lehet menni, és az egy műhely, és ott uh -huh. lehet építeni a különböző. Mit mondok egy egyszerű, csinálni egy, egy, egy hangert, egy hirdető oszlopot, amelyiknek a felülete az, az, az mint webes megjelenítő, fel videók uh -huh. megjelenítése És ezt három, de azt az oszlopot megcsinálja, ráteszi ezeket a aktív felületeket, és oda betolja, mint mondtam én, egy kiállító terembe, ami az ő falujában, mondjuk a művedősi uh -huh. házban van. Uh -huh. Tehát ezek egyszerű dolgok, és akkor így <kül> tulajdonképpen egyfajta esélyteremtő programot tudunk uh -huh. rátenni uh -huh. erre, a, erre a, a, az építkezésre. Tehát, e, tehát a válaszom az, hogy ez ma már nem nehéz. E, minden esetre, hogy ha terméket akarunk csinálni, akkor közbe kell iktatni a gyerekeknek idézőjelben mondom a játéka és a vevő közé egy céget, uh -huh. amelyik terméket csinál abból a Na most itt van egy ugye érdekes kérdés, ugye mi nagyon sokszor ugye, civil rádió vagyunk, és itt a, az önkéntesség nagyon sokszor fölmerül, és az eddigi tapasztalat Nekem is az, hogy a jó dolgok mögött nagyon sok önkéntes munka van, sokszor túlnyomó részt az van, és, és személyes áldozat, amit az önkéntesek általában, hát tulajdonképpen ingyen osztanak meg, bár ma már, és itt, itt ez a piac, ugye, hogy hogy lesz ebből piac tér, úgy tűnik, hogy nyugaton ennek más a kultúrája. Tehát, tehát ott, ott elismerik a azt a befektetett munkát, amit valaki Abszolút. akár önkéntesként is csinál, és egy ponton túl eladhatóvá válik. Mondok erre egy nagyon-nagyon egyszerű móricska példát. Uh -huh. Tehát ha üzleti tervet kellene csinálni egy ilyen jó gyakorlatok terjesztési uh -huh. rendszernek. Megveszek ezer forintért valakitől egy jó gyakorlat leírást. Uh -huh. Ezért elvárhatom, hogy, hogy ezt olyan struktúrába írja le, hogy az egységesen értékelhető és összehasonlít, a le legyen más megoldásokkal. Tehát azok a kulcsinformációk legyenek bele. Ha én egy fejlesztő vagyok, és egy, egy, egy, egy gazdaságfejlesztési megoldást, mondjuk egy szárítót akarok létrehozni, akkor nekem négyezer, 5000 forintot, akár még esetleg tízezer forintot, mintha egy értékes könyvet vennék, egy ilyen műszaki leírás, és az egész folyamatnak a leírása megért tízezer forintot, a beruházásom az mondjuk 2 millió vagy egy millió forint. Tehát ahhoz képest ez semmi. Akkor ezt 100 ezer forintért megvettem, én még tegyük fel, rátettem még 100 ezeret, hogy ebből termék legyen meg, az üzemeltetés annyiba kerül. A 200 ezer forintot az azt jelenti, hogy ezt 20-szor kell eladnom. Ahhoz, hogy visszajön a pénz. Uh -huh. Na most, hogyha országos léptek vagy én nekem, nekem, nemzetközi léptébe gondolkodom, uh -huh. akkor ez egy abszolút reális dolog. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ha, hogyha mondjuk a, a, a környező országokban. Mert most már ugye vannak, -e? uh -huh. tehát Európa szinten gondolkodok, vagy csak Kelet-Európában uh -huh. tegyük fel. Tehát ez abszolút nem irreális. És akkor egy nagyon nagy dolog történt, ami Magyarországon még nem valósult meg, hogy a, ma az újítók nem nagyon érdekeltek abba, hogy terjesszék, a, és kidolgozzák, és olyan szinten dolgozzák, olyan szinten mutassák be. Mondjuk vannak persze megszállottak, akik, akik ezt csinálják, de, de ebből nem lehet egy, egy, egy üzletszerű jó gyakorlat terjeszétsi rendszert felépíteni, ha nincsen, nincsen ilyen anyagi ösztönzés. Egy perc, és folytatjuk a beszélgetést. Nem játékot játszik velem az élet Gónyosan kérdezte holnap minek is élet És én majdnem elhittem, hogy ez így van jó. Nem tehetsz semmit, súgták a torz, hamis hangok Ezt a szóból már rég semmit nem hallok És én majdnem elhittem, hogy ez így van jó Hogy ez így van jó Folytatjuk a demokrácia. most műsorát, Bányai Géza vagyok és Gáspár Mátyás közigazdakás szervező a vendégem. Rendkívül érdekes és újszerű dologról beszélünk. Virtuális világfalu 3D-ben. Azt nagyon sokunknak ez, ez olyan értelemben újdonság, még az is, aki tudja, hogy miről van szó. Tulajdonképpen élőben, vagy gyakorlatban ö, soha nem használtunk ilyeneket. Hisz a pont, pont az ilyen ilyen, hogy mondjam, hétköznapi dolgoknak a, a, a, a számítógépes megjelenítése és maguk az, az eljárások, amik számítógépen vannak támogatva, azok meglehetősen ö, hát mondjuk úgy, hogy van, van néha jó, de többnyire Magyarországon még olyan bukdácsoló ö, állapotban vannak. És ö, hát ö, még ne szakadjunk el teljesen ettől a, a témától, de azért, azért, azért ebbe az irányba is talán érdemesek, az azért, hogy ez a hogy, tehát maga egy ilyen egy ilyen számítógépes megoldás tulajdonképpen a, a helyi érvényesülést egy a, a demokráciát, stb. hogyan tudja segíteni, és hát egy kicsit belekapaszkodniuk ebbe a közigazgatás szervező dologba, mert föltötelezem, hogy egy kicsit a idézelmet nagy vagy állami, vagy nagyvállalati, hogy mondjam, rendszereknek a működtetéséről is van véleménye. Igen. Amik talán nekem csak egy rövid tapasztalatom van, hogy el akartam az elműnél valamit intézni, és elműnél egyszerű típusos dolgokat el lehet intézni, nem gyorsan, mert nem veszik fel a telefon, tehát ott kezdődik el, és ez nagyon, nagyon buta a rendszer. Tehát például, aki idősebb, az, az megakad rögtön az elején, mert nem érti, hogy például miért kell egy kódszámot fölírnia, amiért ögzíti a beszélgetésének a kódszáma. Azt hiszi, hogy eltévet, ott abba fogja hagyni. Ha valamit nem tud elintézni az, ügy, ügy, ügy, a, a, az ügyintéző, a, náluk például úgy van szervezve a dolog, hogy az ügyintéző nem lát egy bizonyos körön túl, tehát egész egyszerűen elkezdik küldözgetni az ügyfelet olyan irányba, ahol például az én esetem bejutottam egy olyan pontig, hogy az ügyintézőhöz nem voltak hajlandók kapcsolni, mert hogy titkos a száma. Igen. És nem tudom, milyen hanyadik levél, meg fölszületés után végül az ügyintéző fölhívott, baromi kedves volt, egy perc alatt intézte el a dolgot, de amíg áttörtem ezt a falat, addig nekem három szöket le lehet írni, pirossal beleírva, sürgősen feladva, után, ízével, tértévevényes. Na most arra gondolok, hogy ha, ha valaki nem ilyen kitartó és nem, nem tudja azt, hogy hát van megoldás, akkor ezt föl fogja adni. Ez több... És az több, ki van zárva tulajdonképpen kérdés. az ügyek elintézéséből. Több, több kérdés. egyszerű. Igen. ugye onnan indultunk, hogy a, hely, a, a helyi, helyi érvényesüléstől indultunk igen. el, és kitkötöttünk az ügy, ügyintézés, a közigazgatási ügyfélszolgálatnak, akkor vissza visszafelé. A közigazgatási ügyfélszolgálat. A, ugye az hogy ügyintézés az, az kétségtelen a jövő, és valóban ebből azok, akik ebben nem otthonosan mozognak azoknak a kilenc. Ez olyan is olyan, ugye három tehát ehhez már azért kellene kerülni. Mindjárt ide is eljutok. Tehát szükségek. Kilenének ki zárva azok, akik nem otthonosak az informatikával a számítógép használatban kezdetektől fogva, sőt a teleházak létesítésnek az egyik első indít, motiv, motivuma az volt, hogy ha jön ez a kor, uh -huh. akkor azok ne legyenek kizárva, akik evel nem tudnak uh -huh. lépést tartani. Tehát ez a fajta segítés, mentorálás, e, tulajdonképpen az ügysegéd, Fogalmat, ami ma, ma, ma már jogszabályban van rögzítve, uh -huh. hogy egy ilyen közreműködőnek e, mi lehet a szerepe és a felelőssége. Ugye belelát a személynek az ügyébe, tehát ott egy megjelenik egy felelősség, de technikailag segít, tehát ezért kellett ezt a szemét, ugyanúgy, mint, e, mint az ügyvédet, hogy ő, őnek milyen jogai vannak, az ügysegédet is intézményesen. mellessek, az árajában mondom, hogy a telázmozgalom mozgalom hozta ezt be. Uh -huh. Tehát abból született. Tehát ez adta a magyar államnak az ügysegédet. Uh -huh. de. Szó szerint, tehát a szava, a fogalmat is a teleházmozgalom találta ki, hozta felszínre, kezdte el művelni, és lett közigazgatási uh -huh. gyakorlat. Tehát egy ilyen közvetítőnek, ezeknél az embereknél, akik nem igazodnak el, akár kétdéről beszélünk, akár háromdéről, ilyen segítség kell. Mm -hmm. És mindaddig, ameddig az illető, ha képes, akkor maga meg nem tudja oldani, ha pedig végképp nem képes, akkor mindaddig segítenie kell, ameddig, ameddig erre szükség mm -hmm. van. Tehát ezekre a közösségi helyekre, ezekre a hozzáférési pontokra, elpontokra, ezekre ilyen szempontból nagyon nagy szükség, És hosszú azt az is nagy jelent, hogy ez. ezeknek a pontoknak kell, hogy legyen egy fizikai helyük is. Így van. Élő így van, emberekkel. Így van. Így van. Akik, akik, akik közvetítenek, és megmutatják, az akadályokat és beijek, de ez nem egy olyan nagy dolog. Hát uh -huh. van olyan ázsiai ország, ahol, ahol például kávézóban, uh -huh. vagy, vagy boltokban, a sarokban, ugyanúgy, ahogy vo volt egy időben a gyógyszertárakban, volt ilyen gyógyszertári információ. Nem indítani, hogy újat építsünk. Nem, ez egy úgy egy működik, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valaki, aki, aki vállalkozik erre, van gépe, egy, uh -huh. egy nyilvános helyen leül, és hogyha köt egy szerződést az állam megfelelő szervével, és ezt uh -huh. megtanulja, és feljogosítják, uh -huh. és kötelezik, stb., akkor ő ügysegéd, És ez az világon bárhol lehet. Uh -huh. Tehát és leházba is lehet, uh -huh. postán is lehet, akárhol lehet, egy sarokba ott tűdögél, és csak, hogy hozzá, tudják az emberek, hogy ott van, és akkor segít. Uh -huh. Tehát ez nem egy, nem egy nagy dolog, uh -huh. ő, ő a, a segítő, aki egy bizonyos nehézségen átviszi, uh -huh. az, átvezeti az embereket. Tehát ez a dolog mindaddig úgy oldható meg, amíg mindenki számára természetes nem lesz a technika, de miután a technika állandóan fejlődik, ugye a két D helyett jön három D, aztán majd a hol vagy mindenféle, Tehát soha, vagy a mobilon ugyanez, hosszú távon egy ilyen segédlere szükség van. Uh -huh. Ezt az állam ma már tudja, és, és mondom, ez, ez jogi szempont. Hát teljesen nem számít, tiszta. hogy vannak emberek, akik eleve ugye segítségre szorulnak, mert mondjuk nem látnak, vagy, vagy e, Olyan is látnak, van, olyan vagy is van, másfajta technika Vagy a nem a így mozogni. Így van, így van, Vagy pedig, és én ezt látom most ugye, már lassan ezért. Haladunk kifelé, akkor és néha a végét is kell nézni, hogy bizony egy idősebb embernek akárcsak pinkódokat megjegyezni. Tehát adott igen, eljöhet igen. az életében egy olyan pont, amikor például nem jut a pénzéhez. Lehet, lehet, lehet tehát, tehát elképesztően. Igen, igen. Vagy lemarad valamiről, vagy, vagy drágábban, vagy hozzá vagy drágában ez, mert az egyszerű nem. Bizony az idősödő ember igen, egy, igen. egy 80 es pláne egy kicsit, hogy mondja, megrozzant értelemmel, Könnyen ott találja magát, hogy, hogy, Jó, hogy a, hogy a part Az esetek nagy esik. részében Igen. ott van a család, ott van az unoka, ott van a gyerek, ez, ez egy nagyon nagy arány, nagyon nagy Igen. arány. És akkor marad egy, egy olyan rész akinek tényleg Igen. segíteni kell. Na most visszatérve a, a kis településre, tehát Igen. Hogy, hogy, hogy hogyan tud érvényesülni akár ilyen eszközökkel, ilyen segítséget. Nagyon érdekes, hogy a, az a néhány település, amelyikkel ezt elkedjük, ezt a 3D-s innovációs e, rendszert, 3 d világot építeni, nagy részük, nagy részük azért vág ebbe bele, és teszi bele az ő tudását, mert település marketing szempontjából tartja nagyon fontosnak. Uh -huh. Tehát, hogy ő rákerül a 3 d világtérképre. Uh -huh. Tehát, ugye látjuk a google ban hogy időnként megjelenik egy olyan, hogy az adott részlet 3D-be is uh -huh. megvan. Na, így megjelenik az ő faluja. És így sok minden, tehát egy, egy befektető vonzás, egy, egy bemutatkozás, egy prezentáció, egy tárgyalás, egy sokkal hatékonyabb tud lenni, és azt mondják, ugye az érdeklődek, na, hát akkor itt már olyan szellem van, egy kicsi aranyos kis hely, gyönyörű környezetben, itt ja, esetleg érdemes valamit kezdeni és biztos, hogy part, jó partnerek lesznek. Tehát, tehát ez a település érvényesülés, ez egy nagyon, nagyon fontos szempont, hogy, hogy úgy tud el, eljutni a világ bármilyen pontjáról, hogy sokkal élőbb, sokkal virulensebb, sokkal hatékonyabban tudja magát megmutatni, és a bemutatkozás mellé kommunikáció is tud társulni szerves módon, tehát ő meg tud jelenni a, a településről bárki az ő bemutatott tere részeként, és, és el tud mesélni bánni. Mennyire, mennyire nyilvános ez a rendszer? Tehát például mondjuk, ha én Kaphatok -e én egy, egy, egy kapcsolatot, és hogy ott rólink megnézhessem, és vállalva? benne, benne, nem településként, hanem magánemberként. A, a rendszer élő, most is 50, mm. több mint 50 ezer felhasználója van. Tehát nem ennek, a, ennek az alkalmazásnak, a alkalmazásnak, amiről most beszélek, mm. mert az még nincs ott a térben, az igen, most se építjük. De maga, tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hasonló kicsit a Google-hoz. Tehát a Google-t bárki ránnéz, ez elmehet bárhova, bár, a térkép bármely pontjára, megnézheti, mi van, tehát belelát ugye a részekben. olyan így épül a 3 d web is, mondjuk uh -huh, így, uh -huh. hogy ott is a rendszerben már ott vannak települések, létezők, ott vannak kitalált terek, és, és amit nem zárnak be, tehát ugye a valóságban is így van, hogyha egy kapu be van zárva, ott nem tudok bemenni. De ha a kapu tárva nyitva, uh -huh. ott be tudok menni. Most több ezer ilyen tér van már hmm. ebben a rendszerben, hmm. tehát be, és ez, ez, ez ingyenes, tehát ez démentes. Maga az, hogy én ott vagyok, a ugyanúgy agyagok. A több azt úgy érti, hogy a világon több ezer... Nem, ebben a térben nem, nem valós másolat, uh -huh. hanem kitalált terek. Igen, igen. Tehát ilyen több ezer van már, tehát mondok uh -huh. egy példát, egy olyan moziterem, ami a valóságban nem létezik. Uh -huh. És ott uh -huh. lehet filmeket nézni, uh -huh. vetítéseket, vagy egy olyan tanácskozó terem, ahol időnként valaki összegyűlnek, és amikor uh -huh. ők gyűlnek össze, és hogy zárt, akkor be van záró oh. az zajtó, nem tudom, hogy De például a, a, annak a tanácskozó embereknek, ez például a maga, hogy mondjam, a találkozási fóruma is ebben az esetben? Hogyne. Én bárkivel egy csoporttal megbeszélhetem azt, hogy elmegyek, mondjuk a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Központnak van egy ilyen virtuális ter, ez egy létező dolog, és ott rendre összegyűlnek tematikus csoportok, és megbeszélnek ilyen vállalkozási témákat, meg előadásokat hallgatnak meg, de egy projektcsoport is rendszeresen találkozhat ilyen helyeken, és akkor nem kell mit az ország különböző helyekről látja. Ez csak hogy ez például egyesületeknek. Ez egy óriási dolog, hogyne. hisz a legnagyobb energia és az az, az, az hogy, hogy utazni. És kell, itt nem csak van? arról van szó, hogy utazás, hanem egyetlen egy gomnyomásra, az, amit én a saját gépemen látok, és meg akarok uh -huh. mutatni, azt abban a pillanatban oda tudom nekik vetíteni, uh -huh. és bármelyik tag ezt meg tudja csinálni. Uh -huh. Mondjuk, hogy a gépek úgynevezett uh -huh. virtuális gépek mögött ülünk, akkor mindenki uh -huh. a saját gépének a tartalmát uh -huh. ki tudja egy vászonra vetíteni. Tehát ez az azt jelenti, hogy ha mi közösen dolgozunk valamit, akkor mindenki a maga részét meg tudja mutatni. Uh -huh. Most ezt Skype-on például már nem lehet megcsinálni. Uh -huh. Borzasztó e, hát igen. Nagyon nehéz. Hát, hogyha négyen-ötten vagyunk igen, már, akkor már gyakorlatilag igen, lehetetlen. Ráadásul ottan, ugye szűk keresztmetszet a, a, a sávszélesség is. Mert e, minden aztán... ez technikai kérdés. Itt miért? Itt nem? Itt nem. Itt nem annyira. Ez úgy van fölépítve ez a rendszer, uh -huh. hogy, a, hogy a most átlagos gépeken is jól működik. Uh -huh. Tehát, és, és az, hogyha ha videót nézünk, az nem, nem igényel több több ö, Ez igényel valami központi szervert, Hogyne, hogyne, hát minden ilyen szolgáltatásnak. Tehát ez a felhőbe megy igazából. A, nem tudom, hogy a, a cégén, én nem a, nem a technológia, a technológia áll. oldalon állok, én nem tudom, hogy ez most felhős vagy, vagy valós, uh -huh. vagy milyen, tehát virtuális szerve vagy valós szerve, ezt nem tudom, de rendkívül biztonságos, de, uh -huh. mondom több ezeren használják. Na, tehát tulajdonképpen... Azért egy kérdésem, a... ezzel igen. kapcsolatban van. Ez az internetnek, és mondhattam, hogy a demokráciának ugye a, a, a, a nagyon éles hát, kapcsolódása, ez pedig a dolgoknak a költsége. Uh -huh. Tehát, hogyha ha ezek a rendszerek, ugye, ezeket működtetni kell, fönn kell igen, tartani, olyan, tehát azért egy, egy, egy szerver farmot fönntartani, vagy igen, egy nagyobb bizít az nagyon sok pénzbe kerül, ahhoz emberek kellenek. Tehát, tehát egy látszólag kis ügyér, ami az én ügyem, mondjuk, mondjuk beszélünk esetleg, mondjuk a példa szerint maradjunk 100.000 forintos nagyságrendben, ahhoz képest, ha én mondjuk a Google-t használom, akkor több milliárd dolláros rendszert használok tulajdonképpen, persze sok-sok felhasználóval Igen, ez Igen, rendben Igen. van, de itt is nem arról van szó, hogy, hogy a dolog valahol egy ponton nagyon drága. Nem, nem, nem. nem következő. Ennek az üzlem, üzleti modellje megint leegyszerű, a következőképpen néz ki. Ha én fölépítek egy házat, valóságban az pénzbe kerül. Itt, hogyha egy teret fölépítek, tehát föl akarok építeni, tehát lefoglalok egy területet, okay. és fölépítek egy terület, az pénzbe kerül. De én azt azért csinálom, mert használni akarom, vagy azzal szolgáltatni akarok, uh -huh. mondok egy példát, ki tudok bérelni ott koncertre egy, egy koncerttermet. Uh -huh. Ott én, mint, mint, mint művészeti csoport, előadok egy művet, egy, egy koncertet adok, azért belépő jegyet szedek. De, de a koncertér, nem azért, hogy az emberek ott vannak, hanem azért, mert ők ott kapnak egy szolgáltatást. de a magának a lehetőségnek is van egy költsége. Az a bérlet, az ennek uh -huh. az a az a, az a, a, uh -huh. a bérlete. De uh -huh. én fölépíthetek magamnak egy házat. Na most, hogyha uh -huh. valaki teret vásárol ebbe a, ebbe a virtuális térbe, uh -huh. térrészt, uh -huh. akkor annak van egy használati díja. Uh -huh. De az, az a, a ahhoz a haszonhoz, amit ő ott realizálni tudtát, hogy ott előadásokat, a galériát, uh -huh. például csinálj egy galériát. Akkor ezt képezelhetem úgy, mintha volnának üres csarnokok. Így van. Ahol én. én egy bizonyos köbméternyi helyet megveszek, megveszek vagy használok, ha bérek, valami, de oda bármit építhetek. Így van. És ha építek, van, akkor, akkor sokan jönnek, Panoptikumot és Panoptikumot csinálhatok, egy uh -huh. olyan furcsa uh -huh. bemutató helyet, uh -huh. múzeumot, vagy uh -huh. eh, ahol hologramos megjelenítésében, uh -huh. megjelenítésében jelenek meg a tárgyak, ez, most ez a rendszer uh -huh. ezt még nem tudja, de a következő uh, verziója fogja uh -huh. már ezeket a legfrissebb dolgokat is tudni. Tehát ezt ugyanúgy el kell, kell elképzelni mint a valóságban. Uh -huh. Tehát, hogyha én bementek egy múzeumba, úgyhogy úgy, hogy nézegetek, és csak akkor fizetek, ha veszek uh -huh. egy képet. Uh -huh. Tehát itt is az lehet, hogy bemegyek egy ilyen térbe, uh -huh. és én ott megnézek egy képet, és azt megrendelem, és egy webshopba megveszem, és elviszem, de nem uh -huh. azért fizetek, hogy ott a mászkálok, és nézek. Uh -huh. Tehát, hogyha nekem el tudnak valami adni, na ott, ott indul meg az uh -huh. üzlet. Egyébként vannak üzletek ebbe, lehet mindenféle es, informatika eszközöket vásárolni, tehát ott ugye bemutatják, megkérdezik, megbeszélik, leírják, prospektusát elolvasom, hazavisz, letöltöm magam, elolvasom, megtetszik, és akkor megnyomok egy gombot, vagy átmegyek a, uh -huh. a, a vev, vás, vevőpulthoz, és hogy Hogyan viszonyul ez a Téma, például a, mondjuk a közigazgatás ugye van az E-Magyarország, meg van Igen, azon belül Igen, a, a, Igen. az ebben az a, a Igen, szolgáltatás, Igen, Igen, meg Igen. mit tudom, micsoda. Meg, meg, <gül> a, hát az elektronikus közigazgatás Az elektronikus közigazgatás, ami hát mondjuk úgy, hogy nyögvenyelősen, de működik. Ami hiányzik belőle, még legalábbis Magyarországon, hogy ez, ez túlságosan, Euh, nehézkesen működik. Uh -huh, Tehát uh -huh. rengeteg lehetőség van már benne, Igen, de uh -huh. sem nem egységes, sem nem, a rutinok hol ilyenek, hol olyanok, tehát amit Igen. valaki az egyik úton meg, ki, ki megtanult, hogy adda, hogy jut el a másik ahhoz egész más, hogy Igen. kell. Következő, ezek nem egymás helyett, egymást kiszorító dolgok, hanem egymást kiegészítők. Tehát vannak az elektronikus közigazgatásban nagyon jó mm. megoldások, vannak még, még, mm. még kevésbé fejlett megoldások, de gyakorlatilag ez, ez, ez halad előre, vannak nálunk kevésbé fejlettek, fejlettebbek. A következő, a 3 d és voltak ilyen kísérletek, mm. Budajor volt például egy olyan 3D-s ügyfélszolgálat. Igen, lehet ezt Igen, a, a következő, tehát amiről beszéltünk, az a segítség, hogy hogy, hogy tudok elintézni. Mm. Már önmagába véve a tájékozódás. Mm. Tehát az, hogy egyáltalán hova menjek, kihez mm. menjek, mit vigyek magammal, mm. milyen papír kell hozzá, ide mit írjak, hogy töltsem mm. ki. Önmagába véve ez a tájékozódási fázis, tájékoztatási fázis, ez az, ami nagyon hatékonyan támogatható a 3D-be. Mm. Ugye otthon kényelmesen ülök, belenézek a térbe, látom, hogy éppen mostan nem, nem, nem nincs a pultnál senki, na akkor én bekapcsolódok. Uh -huh. Tehát magyarul nem kell sorba, dolgozok valamit, és figyelem, hogy ugye, mert én uh -huh. ott tudok lenni úgy is, uh -huh. hogy nem láttatom magamat, uh -huh. és nézem a teret, és amikor látom, hogy na, most akkor oda megyek. Tehát ugye ez már egész más, mint amikor fölszállok a buszra, uh -huh. emelk, és akkor, akkor ott látom meg, hogy, hogy be tudok-e menni.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 We're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them eat Asana's disregard A Demokráciamos most Bányai Gézogy a Gáspár Mátyás közigazgatás szervezővel beszélgettünk Hát egy roppant érdekes téma, ugye virtuális világfalú 3D-ben, és hát egy baj van, az, hogy a rádióban ebből pont semmit nem lehet látni, de csak képzelni lehet, valaki, aki... Aki szeretne kis tapasztalatot gyűjteni, hol kezdjen el. Beírja utatni. a pont uh hu És akkor találkozik egy olyan uh, fő oldallal, amelyik elvezeti őt ebbe a virtuális világba. Att regisztrálni kell. Uh, regisztrálni kell, tehát kell csinálni egy. Te kell tölteni egy kis, úgy hívják kliens tehát uh -huh. ami az ő gépén gyorsítja a, a, a, a folyamatot, és uh, regisztrálni kell. Uh, a regisztráció után csinálni kell egy avatárt, erre fölkínálnak mm. alakokat, hogy hány mm. hogy idős, fiatal, férfi, nő, ruha, fölöltöztet, stb. Mm. És akkor abban a pillanatban, amikor ez készen már gyakorlatilag be is léphet Aha. a világba, és ott vannak földjelzők. Mobilon nem, ez, ez nem. a verzió nem, de hát ez tényleg csak néhány év kérdése. Okay. Tehát, mert ez még az egész egy eléggé új dolog tulajdonképpen. Ilyen uh, igen, nem mobila van eredetileg kitalálva, igen, de, de idézőjelben percek kérdése. A, a, hát nem sok időnk maradt hátra, és van, van egy kérdésem amire tettünk már egy ilyen félkört, és én úgy érzem, hogy az, az egy nagyon, hogy mondjam, izgató kérdés, és ez pedig kapcsolódik az, hogy, hogy közigazdaság szervező vagy, amint mondtad a helyi, tehát kis, helyi, első kis településeken, de egyfajta, egy hogy mondjam, hozzáállást, vagy, vagy valamit szeretnék megtudni arról, hogy hogyan működik ez belülről. Ugye meg kívülről ügyfélként, hát említettem ezt az elműs példát, tehát valahol ez nagyon fafejűen van kitalálva, akkor ez a dolog a... A, a mondjuk a hivatal oldaláról látszólag jól működik, de mégis a, az ügyfél állandóan falak bőtközik, vagy bosszantja, vagy, vagy, vagy olyanokat tapasztal, hogy, hogy mégis egy papírt ki kell nyomtatni, és be kell adnia a rendszer másik pontján, ahelyett, hogy ezt látnák például tehát hogy, hogyan? Van három nagy terület ékezzi, van, hogy a közigazgatásról igen. beszélünk. Az egyik a közigazgatási ügyintézés, tehát amiről most beszéltél. A másik a közügyeknek az intézése, tehát hogy születnek a döntések, költségvetésről, stb. Mm. Tehát ez a tulajdonképpen a demokrátusnak a, a nem, ez Nem, most ha a helyi szintről beszélünk, ez Aha. a helyi demokráciának mm. a működését, ugye hát az emberek felhatalmazzák a képviselőket, mm. hogy a település ügyeivel foglalkoz. Ezek a közügyek mm, de általában most Teljesen nem menjünk bele, mert az idő De ez uh, mostában olyan, hogy felhatalmazunk, és négy év múlva találkozunk körülbelül. Nem, a demokráciát ki lehet kényszeríteni. Uh -huh. Tehát lehet, vannak ehhez eszközök, vannak civil szervezetek, uh -huh. társadalmi kontrott lehet csinálni, helyi sajtót lehet csinálni. Tehát azért ezek a dolgok működtethetők, ehhez kell egy civil bátorság, egy uh -huh. szervezettség. Tehát ez a közügyeknek az intézmény. és a harmadik a közszolgáltatásoknak a szervezése. Attól függ, hogy miről beszélünk, a közigazgatás szervezési feladat más. Más és más. Uh -huh. Ha Közszolgáltatásokról beszélünk, akkor az a kérdés, hogy egy közszolgáltatást az adott településen ott, hogy a legjobb megcsinálni. Mondjuk vejük a hulladék elszállítást vagy vagy vehetjük a közlekedést például, vagy, vagy bárma, vagy egy iskolát, stb., Különböző lehetőségek adódnak. Az önkormányzat csinálja -e egy intézményt. Vagy azt mondja a közösségnek, vagy a gazdasági gazdaságnak, hogy ezt tudd meg én megveszem tőled a uh -huh. szolgáltatást, mondjuk az iskolai szolgáltatás, uh -huh. ugye magániskola, uh -huh. stb. Vagy egy, egy gazdasági szervezetet megbíz, megversenyezteti. Uh -huh. Ugye ez már közügy, hogy ki fogja kapni a megrendelést, és ez hogy dől el, közbeszerzés, stb. Uh -huh. stb. Hogy születnek a döntések? Mennyire van erre rálátás? Tisztességesen születnek, átlátható, nem látható át. És ugye a harmadik az maga a, a ügyintézés, hogy én állampolgárként bemegyek, hogy kapok információt, hogy azonnal el tudom-e intézni. És itt van egy nagyon érdekes dolog. pedig az, hogy az állampolgárnak nem kell tudnia az, hogy az egész közigazgatásban az ő ügye hogyan, hol intéződik. Ő bemegy az első helyre, ahol az állammal találkozik. És Ez általában az önkormányzat. És az például egy nagyon nagy közigfejlesztés lenne, hogyha az önkormányzatok kapnának egy olyan Általános felhatalmazást és segítséget is ez, hogy egyetlen egy helyen belép. A kormányablak tulajdonképpen ezt szolgálja, csak Igen. egyelőre még kevés van, és a városokban van, kistelepülésekben ilyen helyek nincsenek. Uh -huh. És akkor hadd keretezzem be az egész beszélgetést oh, azzal, dolg, hogy a teleházak mi? lehettek volna ah. 20 éve körülbelül indult el 2014-ben, Sőt, 1994-ben létre az első teleház, tehát több mint 20 éve. 20 év. uh, hogy egy civil szervezet működtet egy olyan hozzáférési uh -huh. pontot, amelyiken keresztül az egész magyar közigazgatás tulajdonképpen uh -huh. elérhető lenne. Ha valamit karácsonyra kívánhatnék az államnak, meg a társadalomnak, akkor az az lenne, uh -huh. hogy legyen ilyen, ilyen uh -huh. univerzális belépési pont az államhoz, uh -huh. a közigazgatáshoz minden egyes kis településen. Uh -huh. Igen, ezt itt a Budapesten elfelejtjük, én se gondoltam, hogy soha, ugye, mert itt el tudok menni a Persze. okmány izébe. Sok helyre lehet sok elmenni, akár ugyanabba az ügybe is sok van, helyre. Lehet. Ablak elég, de valóban, ha egy kis településre vagyok, akkor alap. hova megyek. Így van. És ez ma már mm -hmm. lehetséges. A mai technika ezt mm -hmm. lehetővé teszi, hogy, hogy, hogy én oda menjek valaki, az is annak a számítógépén keresztül segítséggel bármilyen közigazgatási szervezetet elé. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert a ha en, ez nem jól működik, ennek, ennek én úgy érzem, hogy súlyos következményei vannak. Tehát például, a, például alapvetően következménye az ember utálja az államot és az állam Ennél a keményebbe, keményebbet mondok. Hm? Egyszerűen nem tud arról, hogy van egy lehetőség, amiben ő mm. akár Tehát anyagi akár segítséget kap, akár intézményi segítséget, mm -hmm. akár tanácsot kap. Mm -hmm. Tehát így kezdődik a dolog, hogy, hogy mm -hmm. nem jut hozzá mm -hmm. a szolgáltatáshoz, mm -hmm. nem is tud róla. Igen. Na most, hogyha van egy intelligens közvetítő, aki, aki erre föl van Igen. képzelés, hogy nagyjából föl tudja, ezt hívjuk információs társa mentornak. Mm -hmm. Tehát aki bevezeti őt ebbe a világba, és segít, és fölismeri az élethelyzetét. Ilyen személy. Egy ilyen számítógép mögötte a hálózat, mögötte a, a már meglévő elektrikus uh -huh. közszolgáltatások. Egyébként több ezer elektrikus közszolgáltatás van, amit el, odáig menően, hogy, hogy, hogy be lehet diktálni, vagy számítógépen keresztül a, a villanyórának a, uh -huh. a az állását, meg a gázóra állását, és még kik se kellene, hogy jöjjön bárki. Tehát tehát minden, rengeteg ilyen van. De mégis az a furcsa, hogy ezek közt legtöbbször nincs átjárás. Tehát, hogy mondjuk, ha megváltozik a cégformája. Igen, műzének, ezeket fejleszteni akkor, kell. Akkor a dolog de megakad. a már meglévő lehetőségeket se uh -huh. használjuk ki, pont a hozzáférésnek. Tehát, hogyha volna ilyen, ilyen tehát, hogyha ezt a, ezt a, a hozzáférést, ezt a felületet, ezt az, á, Ö, mondjuk az ezt, államnak a bőrét fejleszteni. Egy, egy praktikus kérdés, hát, Hát ez is é. nagyon messzi lehet, de hogy vajon, hogy mondjam, a demokráciát vagy az a működést nem segíti-e az, hogyha például szabványba írják el, hogy mik azok a csatlakozási felületek, Igen. amikkel Igen. Igen. át kell adni, hogy mik az a különböző, Apik, ugye, igen, kommunikálnak igen. a programok egymással, hogyha ezek nincsenek például összehangolva, szabványosan, uh -huh, uh -huh. nem tudom, hogy például Amerikában, hogy valahol össze vannak-e hangolva de hát mennyire jó lenne Magyarországon is elérni azt, hogy a, a rendőr vagy az orvos pögy -pögy -pögy beír valamit, és olyan információkat kap meg, amik egy másik Szerintem kórháza, a vagy, közigazgatásnak vagy ez, ez, ez egy egy igen, ez igen. egy alapfeladat feladat, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ö, ö, ö, ö, kapcsolat képesek legyenek a rendszerek, meg egységes szaványok szerint működjenek, ö, de, de ha hatékonyabb közigazgatásnak, akkor nem, nem, ez az alapprobléma hmm. ez ez egy olyan kísérő egy járulékos probléma, felként. amire ha van akarat, akkor ezt, ezt secc megoldják. Tehát, uh -huh. Pláne az államigazgatás, amelyik, amelyiknek egy srófra kell, hogy az agya, tehát ott ki lehet adni uh -huh. parancsból, hogy ilyen technikai szabványt kell használni jó napot. Tehát ez, ez ne, nem ez a probléma. Nem ez a probléma, hanem az, hogy, hogy, hogy az, a, az, a, a, az az első találkozás, úgy hívjuk az igazság pillanata. Tehát amikor találkozik a felhasználó a rendszerrel, uh -huh. az ügyfél, az állammal, az az uh -huh. első pont, a, a, ami ott történik, hogy ő ott kap -e tájékoztatást, ott mm. felkészültek-e, -e? az, mm. az, az a pont elég intelligens, de, mm. de mondom a legkisebb településen is. Elég intelligense ahhoz, hogy, hogy azt a fajta konkrét célközönség, azt a szemét, mm. azt a, a, a, az, adott, az ő mm. adottságjára képes legyen kiszolgálni. Erre kellene a nagy hangsúlyos fektetés mögötte, a vegykonyhán aztán lehet, ki lehet főzni bármit. Na most említette, hogy a, a teleház nem lett végül is akkor ennek a, a Korigánom kell, sok teleházma is be, betölti ezt a funkciót. Tehát legalább, hogyha összeszámolnánk, biztos 200-ig el tudnánk számolni mm. a nagyon jól működő teleházak számát, amelyek ezt a közvetítő szerepet egyelőre. Tehát ott van egy szoros <coughs> együttműködés az önkormányzat, önkormányzattal és az elsősorban, ott, igen. igen, ezt betöltik. Mm. Tehát ez működik. Mm. Ezt lehetne tanulmányozni, és lehetne sokszorozni. Ez is a jó megoldások közé Így van, igen, így van. A, abban a rendszerben számta, számos ilyen, mm. ilyen teleház és van, amelyik ragyogóan végzi ezt a feladatot. Uh -huh. a, a, akik szakemberek, azok mennyire, hogy mondjam, hogy lehet megtanítani, vagy megtanulni azt, hogy, hogy a felhasználó fejével gondolkodjanak? Van egy kidolgozott tananyag, IT mentor, OK és... 2013-ban sajnos leállították valamiért, nem tudom, val volt valami más koncepció, de ki van dolgozva pontosan, amelyik arról szól, hogy egy, képes legyen felismerni azt az élethelyzetet, amiről szó van, megállapítani, hogy az illetőnek mire van szüksége, hát uh -huh. áll, tényleg állami segítségre, vagy, vagy más, vagy milyen, milyen állami, uh -huh. vagy, vagy milyen ügy, stb. Ez, ez belője megtalálja azt, hogy ez hol van ez a szolgáltatás, amit nekik, és azt igénybe venni megtanítsa, tehát uh -huh. ha az informatikai akkor az informatikai segítséget megadja, és, meg tud, és segítsen megtenni azt a lépést, hogy ő tőleg minél gyors, és addig végig kísérje, amíg azt a szolgáltatást meg nem kapja. Uh -huh. ez, a, ez, a, ez egy szakma, uh -huh. ez egy szakma, mondom, egy mentors. De, el mögött, de el mögött nem nagyon van státusz, vagy van státusz? Magyarországon 200 körülbelül lehet azok, uh -huh. akik, annak a száma, akik, akik 2000, most nem emlékszem pontosan 2000, uh -huh. 4, Kérül, uh, dolgoztuk ezt Tehát ez ki, elég sok, és... de ahhoz kevés, hogy minden nap Nem, vele. ezt kellene uh -huh. újra elővenni, uh -huh. intézményesíteni, és uh -huh. az ügysegédi helyeken, ahol ilyen ügysegédi tevékenység, ott, ott ilyen, így, így, ilyen felkészült embereket kell odarakni, és uh -huh. Tehát uh, erre ki van találva. Csak azt kellene eldönteni, hogy ezt a találkozási felületet akarjuk magas színvonra fejleszteni. Uh -huh. Uh -huh. És ez akár a kormányablakok fejlesztésének a folytatása is lehet. A, a használónak, vagy a polgárnak, vagy az ügyfélnek, az azt mondta az először, hogy nem kell megtanulnia azt, hogy mi történik belül. Én sokszor azt érzem, hogy bizonyos mértékben meg, meg kéne tanítani azt, hogy legalább nagy vonalakban mi történik, hisz az irracionális elvárások is származnak abból, hogy hogy az ember oda megy valahogy, hogy intézzenek el valamit, a, amit nem úgy képzel. Jó, alapképzettségbe alap az IT-mentor. Tehát az iskolai oktatásnak nyitottabbnak kell Ja, kényelem, hogy az állampolgár oldaláról? Persze. Persze, hát az az állampolgári képzés, hogy mi az állam, mivel foglalkozik. Nem... Mi az például, hogy eljárási Igen. törvény, Igen. Ott, a, ott az ügyfélnek nagyon komoly jogai vannak. Tehát azokat az, az, az, az embereket. Nem é... oktatni általános is. Hogy ne? Hogy ne? Sőt, hát egyre inkább az élet, életvitelhez szükséges készségeket és ismereteket kellene egy jobban az oktatásnak adni, meg azokat a képességeket. Egyébként ilyenfajta képzés, polgárképzés vagy létezik, ami nem, hogy mondjam most ilyen civil alapon van. Biztos, van. hogy van. Igen, igen. Állampolgári, hogyne, hogyne, hogyne. Nagyon sok mm. ilyen állampolgári képzés van. De mondom, tényleg arról beszéltünk, hogy az alapoktatásba kellene, hogy hát, el, legalább az igény megjelenjen, és hogy itt van valami, ami ahhoz, hogy, hogy valaki jobban eligazodjon később ezekbe a dolgokba, vagy, vagy egyáltalán az érzékenysége. De a pénzügyek is ugyanilyenek egyébként. Pénzügy... Egyre fontosabbak is, akár vannak. Tehát a pénzügyek, akkor a, a, a demokratikus alapjogok, az annak az ismerete, De. tehát amivel az, a, a, már a fiatal emberek is ö, ö, találkoznak abban a pillanatban, hogyha ha önállókká válnak. Itt most abba hagyjuk, mert <gül> veszélyes bármely témába belekezdenünk, mert tulajdonképpen a, egy a következő órát meg kéne kezdenünk, amit most nem tehetünk meg. Gáspár Mátyásnak köszönöm, hogy velünk volt, és Remélem, hogy fogunk még találkozni és folytatni ezt az izgalmas témát. A Demokrácia Most műsorát hallották, Bányai Géza jó éten Péterfi Ferencet fogják hallani. Meglátni szabámasztalát, segítsen már valaki. Meg kéne állapítani, maradt emlét kitölteni, az üveg alján egy kicsi. Ó, de most már minden szó ért kár. Ó, senki egy kórtyot sem tart. Kéne takarítani, a kukát kiüríteni, az asztalt megteríteni. Virágom elszáradt a vázájában, a kutyámban, itt lázámában, nincs mit megenni. Jó lenne fárkálni, igen, igen, egy kicsit értem dolgozni. Nem láttam, hogy van most ez Nem tudtam fizetni Áram az áramra ment elsbácsikra Fehér köpen nyertessék az állam felból Ó, de most már minden szó értkál Jó, vizetem is meg Hűtönben penészes, a tel bárminek lenne benne hely Csak meg fog romlani Reklámújságból elmodok, és azon morfondírozok Ki fogja megszakérteni Áldozat, generációk, becsapás variációk Üldözik szorosan magam Alandot letészem, uram, mert elég volt